Макуха, видушують то вони з Божої ласки. Нема, нема правди на світі, є тільки злість і сила, горе безсильному. Молодий Швед підсунувся до нього. а Він умів по німецькій, щось уже трохи по-нашому розумів. Сумно, батько. Морочко стрепенувся, ніби його хтось на лихому вчинку застукав. Чого це тобі, сумно, синку? Все таки краще, ніж на колі або в московському полоні. Так багато людей погибло. Не з нашої вини, мій брате. Ми тільки оборонялися, а навіть пташки перед шуйкою бороняться, бо все, що лиш живе, бажає життя і волі. Швеція потерпіла погром. Україна також, та не на все погибли батьки, щоб синам і внукам краще жилося на світі. Невже щоб внукам краще жилося на світі? Мусить бути, мусить і зірвався на рівні ноги. Але я моєму гетьману і обіцяв, що поспію за ним. Видно, Бог хотів, щоб я дотримав слова. Так тоді і показав рукою на Дніпро. Сині очі з перестрахом глянули на нього. Мручко усміхнувся. «Не бій, не лишимо вас тут. Союзники все одно що браті. А Дніпро – це наш батько. Не потопить своїх дітей» візьмемо вас між себе і при помощі Божої, заки місяць зайде, припливемо на другий бік. Вузенький серп місяця несміливо визирав з позоверховіття за дніпрянських лісів, як козаки на правім березі Дніпра стрясали воду з себе. Знімали білля, викручували і жалували, що нема сонця, щоб можна просушити. Шведи дзвонили зубами. Не так відзимна, як більше від страху. Лицарський винарод. Приговорював до них мручко, але пливаки з вас шпетні. Хоч тільки і навчитеся на Україні, що добре плавати. Хтось хотів огонь розпалювати, щоб обігрітися трохи, мручку не дав до лісу бігцем, а там уже на якісь галяві й багатті розпалені так і безпечніш, і для здоровля краще. Побігли. Шведи і козаки, переправившися через Дніпро, опинилися на волотності землі. Хоч літо було сухе і маловодне То такі ставки, болота і озерця Не повережти Ліниві річки протікають крізь них Крутилися й вертіли Химерними вихилясами Не поспішаючись до Дніпра шелестів комиш Сичали осока, де сумно шуміли верби Між вільхами тепличини Як диявольські западні Чигали на людські душі Не вважай лиш Попади туди А вже більше білого світу не побачиш Потягне тебе, бита сила Божа, Прямо до свого темного царства. Ніч була не дуже то видна, Туман підносився з болот, Ліси тінь на землю кидали, Невесело ставало на душі. Геть далеко, чим раз далі шумів Дніпро, А втікачам причувалося, Що за ними вороги женуть. Земля додунить, Порскують коні, Дзеленькотять шаблі. Поспішай, поспішай! Похід поділився на дві частини. перша з гетьманом напереді Друга з королем за нею Гетьман веде Він у подушках лежить а Болі його мордуєть Як він у болоті загрузне Або коли доведеться шукати кращої дороги Підбігає воєнеровський І питає про здоров'я Гетьман заспокоює його Але з голосу знати, що він тільки на силу держиться Почуває відповідальність Яку прийняв на себе І це почуття не дає йому Скласти зброї в боротьбі З останнім ворогом, з недугою він мусить провести короля і своїх вірних людей У безпечне місце, коли не фізичну силу Та хоч свою заповітну ідею спасти З непередбаченого погрому Тут біля його невелички числом Але сильний духом гурток людей Пройнятих тим самим бажанням, що й він Душ чистих і чесних Які жертвували маєтками, достатками Радощами життєвими Усім ради ідеї Їм треба остатися живими їм треба в будучність понести те, до чого додумалась минувшість, щоб не прорвався живий зв'язок між ними. Коли не стане Мазепи житимуть мазепинці і оборонитимуться так довго, не все завзято, аж здійсниться задум Мазепи. А що він здійсниться, в тому його творець не сумнівався ні на хвилину, хоч дійсність стосотними голосами перечила йому. Гломилися, Насміхалися з нього. Що лишилося з твоїх блискучих планів, гетьмане українські? Попалені села, поруйновані городи і твердині, помордовані тисячі твого народу, вздовж шляхів шибениці скриплять, на майданах, на палях, гостро кінчастих запорожці, як хробаки у болях в'ються, а твої колишні однодумці і співробітники, яких ти обсипував ласками своїми? Криваву руку твого супротивника лежить. Де праця Твого життя? Де твої здобутки Культурні? Де зброя, Муніція, гроші, якими ти гадав Збудувати, скріпити І ожемчужити свій новий Золотокований У золотоверхому Києвіграді? Це воно розвіялося Як дим, як поранкова Імла під подивом Північного вітру. Твоє мрія там, На полтавських полях, у грязюці, в крові і болоті, в стонах і риданнях, у прокльонах, які спадатимуть на твою голову силу. А сам ти, хори, дряхли, бідний, без землі і без кута, де міг спокійно сконати, втікаєш перед мстивою рукою переможця. Ти, гідний тебе. Його пристіл за морем, його слава легенда, його лицарі побиті, сам він каліка, злидар нестеменний, Мирнотратник маєтків і крові Обок нас проклине будучність Аж до десятого покоління Аж поки нащадки Не позабувають вчинків своїх предків Оце й осталося з твоїх задумів Гетьмана Мазепа Ні, відповідає він Стократні. Осталося двадцять діт тяжкої праці Щоб гамувати розтіч руїни І завести нове людське життя Останеться спомин великого зриву за волю за самостійне життя, спомин спроби, щоб порвати кайдани. Остануться ті нечисленні, але здорові духом українці, що не чахнулися московської сили, не забагли царської ласки, не позбулися лицарської честі і громадянського почуття. Нинішній погром переміниться в завтрашню перемогу, бо перемінитися мусить, бо земля наша завелика щоб її можна чужим шумовинням залити, і за великий народ, щоб його можна винищити до краю або перетворити на чужий лад. Голос землі і крові